Unidată o chemare Ca să fim poporul minunat Al lui Dumnezeu și slavai mare Să o vestim oriunde ne-ncetat Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublin El mi bun și sfânt, și în cer și pe pământ El mi tată.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 Tot prin voia și ajutorul lui Dumnezeu, aceste meditații fiind prelucrate apoi în cadrul emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a de 30 de minute, au ajuns accesibile difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C040 și 4 se va deschide cu prilejul citirii unui verset. Din 1 Corinteni 6, respectiv versetul 19, citire urmată de meditația însățitoare. Dar mai înainte de aceasta însă dați-mi voie să vă citesc o istorie scurtă. Există o poveste despre un om bogat care era foarte bolnav. I s-a spus că se va vindeca numai dacă va purta cămașa unui om fericit. A trimis îndată pe servitorii lui să găsească un om fericit și să cumpere de la el cămașa, oricât de mult ar costa, căci doar avea bani. Însă servitorii n-au putut găsi un om fericit. Fiecare era invidios pe fericirea altuia sau dorea mai mult decât poseda sau era ros de ambiții de neatins. Totuși, după multă căutare, au găsit, în sfârșit, un tăietor de lemne gol până la mijloc, care își făcea munca lui grea cu Voioșie, cântând în același timp cântarea o, cât mă simt de fericit, că am întuitor. Ei l-au întrebat, omule, ești fericit? La care el a răspuns, pe deplin. Atunci i s-a oferit o sumă foarte mare pentru cămașa lui, dar, din nefericire, omul n-avea cămașă. Alături de aceasta să vă spun și eu una pe care mi-o aduc aminte din multă vreme de când am auzit-o. Un prinț care era, sigur, destul de bogat, fiind plictisit odată, i-a venit ideea că ar vrea să facă și el o faptă bună. Și și-a zis așa, uite, eu am o pungă mare plină cu aur și am să o dau primului om pe care îl voi găsi, un om fericit. A umblat el mult, într-un târziu însă, trecând printr-un sat, după ce și cam luase el gândul că o să găsească un om fericit, a auzit într-o colibă cântare. S-a mirat foarte mult, deoarece cântarea venea dintr-o colibătare sărăcăceasă, dar acolo se auzea o cântare. Și atunci s-a dat jos de pe cal și s-a decis să verifice să vadă despre ce era vorba. Și ce credeți că a fost dat să vadă ochilor? Acolo era un cizmar, un om foarte sărac, care lucra liniștit la încălțămintea lui la reparații și cânta. Prințul, când l-a văzut, i-a spus, omule... Uite, eu am aici o pungă cu aur și de când umblu să o dau unui om fericit. N-am găsit până acum niciunul, tu ești acela, primește deci din partea mea punga aceasta cu aur. Omul, ce să zicem, a rămas înmărmurit și până când să-și dea el mai bine seama despre ce este vorba, prințul a și ieșit afară, a încăricat pe cal și a plecat cu alaio lui cu tot. Omul nostru privea uimit, nici nu-l văzuse el în viața lui o pungă cu atâția galbeni și a lăsat imediat lucru și a luat punga cu gândul să o pună într-un loc mai bine că o avere așa de mare ar fi bătut la ochi foarte mult și oricând ar fi putut fi furată. A luat-o el, deci a vărut-o sub pat și apoi s-a apucat mai departe de lucrul lui cu ciocanul acolo și cântând, dar la un moment dat i-a venit în minte că... Acolo, sub pat, n-ar fi în suficientă siguranță punga și s-a gândit unde aș putea o pune și atunci a luat-o el de sub pat și a pus-o undeva în dosul cuptorului și iarăși a văzut de lucru, dar, aducându-și aminte că și acolo ar putea fi cumva văzută de cineva, a lăsat lucru, a luat punga în mână, s-a dus ascuns-o în pod. De acum s-a apucat liniștit de lucru, dar dintr-o dată iară se oprește și se gândește hmm, și în pot poate fi furată de cineva. De la o vreme a luat el seama că nu mai putea cânta și nu mai avea liniște deloc. Oriunde ar fi pus punga aceea cu bani, se socotea că ar fi în nesiguranță. Ce să facă bietul om? După ce s-a străduit el mult și s-a muncit cu gândul ce să facă încotro să o pună și așa, ce credeți că i-a venit în gând? A luat punga frumușel la subțioară, a luat-o la fugă pe străzi, a aflat încotrop mergea alaiul acela, l-a prins din urmă, s-a închinat până la pământ înaintea prințului și a spus Împărate, ia punga înapoi, că de când mi-ai dat-o, mi-a pierit tot cheful, toată fericirea și toată cântarea. I-a răsat punga prințului, s-a dus înapoi și a pus mâna pe ciocan și a reluat cântecul și de atunci a continuat să fie mai departe fericit. Dragii mei, poveștile sunt povești, da? nu e așa? Mie îmi plac foarte mult. Nu mă îndoiesc că și dumneavoastră vă plac, pentru că au foarte mult substrat de adevăr. Domnul Iisus spune că să nu ne strângem comori aici pe pământ unde ni le fură hoții și este foarte adevărat. Le mănâncă molia, le roade rugina dacă nu altceva ajung teroriștii la ele, oricum ar fi, strângerea de comori aici pe pământ este în dușmanul numărul unu al fericirii noastre. Iată că și poveștile acestea ne-au ilustrat cumva acest adevăr. Cineva zicea că noi nu putem să luăm nimic cu noi când plecăm de pe pământ, dar le putem trimite înainte. Și acesta este un mare adevăr. Acum, hai să ne întrebăm, noi care ne numim credincioși, cum stăm noi în privința aceasta? Unde este comoara noastră? Să nu uităm, Domnul Iisus a spus că unde e comoarea noastră, acolo e și inima noastră. Dacă comoara noastră, dacă nădejdea zilei noastre de mâine este întemeiată pe o sumă de bani pusă în bancă sau nu știu ce afaceri, înseamnă că acolo este inima noastră să nu ne mai mințim pe noi înșine că inima noastră este a Domnului. Nu, nu, inima noastră este a banilor și nădejdea noastră este în lucrurile pământești, nu în cele cerești. Pentru că noi dovedim prin aceasta că avem mai multă încredere într-o bancă, cu bani într-o afacere, în mai știu eu ce împrejurări și afaceri pământești, decât în Dumnezeul cerului și al pământului. Punându-ne valorile și strângându-ne bani albi pentru zile negre, noi dovedim lui Dumnezeu că El nu e în stare să ne asigure viitorul, că noi suntem mai capabili decât El. Care rezultatul? Primul rezultat este grija și îngrijorarea. Uite, din vremuri cum a venit acum în Statele Unite, cu o recesiune din asta economică, așa cum n-au avut de zeci de ani de zile, toți cei care și-au strâns aici pe pământ și-au încredințat viitorul în mâinile afacerilor și a băncilor, au rămas cu mâna la burtă. Oameni care și-au strâns bani toată viața lor pentru ca să aibă și ei la pensie și au investit în afacerea cu tare și cu tare, s-au trezit acum în pragul pensiei, că nu mai au nimic! Din tot ce au strâns, mulți dintre ei nu se pot deloc pensiona și trebuie să continue să înceapă de la început. De ce? Pentru că neavând încredere în Dumnezeul cerului și al pământului și având mai multă încredere în oamenii de jos, în lucrurile trecătoare, trecătoarea a fost soluția lor și trecătoare au fost și cele pe care l au strâns, au trecut. Știți ce spune Mântuitorul la Matei, capitolul 12 cu versetul 30? Spune el acolo, cine nu strânge cu mine risipește Iar a strânge cu el înseamnă a investi în împărăția lui Nu în împărăția acestei lumi. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc Te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui program Cu o lumină mai mare asupra stării noastre în care ne aflăm Să ne putem vedea dacă nu suntem în starea în care trebuie să putem vedea dacă avem mai multă încredere în noi înșine și în lumea aceasta decât în tine, să ne pocăim de starea aceasta și apoi ceea ce ne iese din gură să fie și un adevăr din inimă, adică să ne încredem în tine, Doamne, și în ajutorul tău și să strângem cu tine, investind în împărăția ta, lăsându-ți ție grija de mâine, căci tu așa ne-ai spus, ajunge zilei cazul ei, Ziua de mâine se va îngriji de ea însăși. Învață-ne și ajută-ne să ne facem bine socotelile, să investim în împărăția ta pentru ca tu apoi să ne porți de grijă așa cum te-ai angajat și să facem lucrul acesta pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Cu ce din toate, spre în lume alești, Cu tine în veșnicie, Ce ei să duci când mergi? Cu ce rămâi din banii, Pe care-i strâng gârciri, Când moartea o să-ntregi? Cu ce din câte O doabea viadul și-nvrași Când alții sunt în strânțe Și tremură săraci Cu ce rămâi din slava De ce ți-ai strâns Când o să vină focul Apropiindu-ne acum de Cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 19 al epistole a lui Pavel către Corinteni, capitolul 6. Dar, în vederea întregirii înțelesului, îl vom citi împreună cu versetul 18. Fugiți de curvie! Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Și acum versetul 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Iată deci o întrebare. Fratele meu, știi tu ce s-a petrecut cu tine atunci când te-ai întors la Dumnezeu? Dacă te-ai întors cu adevărat. Și l-ai primit pe Domnul Iisus ca mântuitor al tău? Din clipa aceea, tu, prin nașterea din nou, ai devenit templul lui Dumnezeu. Trupul tău este locașul sfânt care poartă pe Dumnezeu pretutindeni. Deși ești vas de pământ, totuși, prin credință și prin pocăință, ai devenit purtătorul celei mai mari comori. Dumnezeu. Cu câtă seriozitate și grijă trebuie să umbli pe pământ, fiind conștient de ceea ce porți în tine. Vorbind despre acest mare adevăr, un om al lui Dumnezeu spunea, Te poți plimba liber și liniștit prin oraș când ai numai câțiva lei în buzunar. Când ai însă o sută de mii de lei, poziția ta este cu totul alta, ești atent plin de grijă și întreaga ta simțire și gândire este diferită față de atunci când nu aveai nimic în buzunar. Acum ai o mare bucurie, dar și o mare răspundere. Tot așa este și cu cel ce poartă în sine pe Dumnezeu. Creștinul nu duce cu sine numai Biblia și nici măcar numai învățătura bună despre Dumnezeu, ci pe Dumnezeu însuși. Mulți dintre credincioși nu cunosc această limpede și puternică realitate și datorită acestui fapt nu se pot bucura și nici nu au mers drept și frumos prin lume. Numai inima conștientă de valoarea nespusă pe care o poartă se poate bucura și poate veia cu mare grijă tot timpul în umblarea ei pe pământ. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Când recunoaștem această realitate în noi, atunci ne lăsăm în totul călăuziți de Duhul Sfânt și El ne transformă zi de zi din bine în mai bine, făcându-ne în totul asemănători cu Dumnezeu. După cum odinioară în templul lui Dumnezeu din vechiul legământ era liniște și sfințenie, tot așa astăzi, în templul noului legământ, trebuie să domnească pacea, sfințenia și dragostea, fie că este vorba de o inimă credincioasă singuratică, fie că este vorba de totalitatea răscumpăraților Domnului Isus, adică biserica. Dumnezeu se descopere totdeauna în liniște și curăție. În liniștea templului s-a descoperit tânărul lui Samuel și acolo a putut el spune, Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă, așa cum găsim la 1 Samuel 3,10. Frații mei, deși suntem templu al lui Dumnezeu, dacă uităm, de lucrul acesta, lăsându-ne pradă îngrijorărilor vieții de acum, care fac atâta gălăgie în noi, nu vom putea auzi glasul lui Dumnezeu când ne vorbește. Păcatul și îngrijorările vieții totdeauna tulbură și fac gălăgie în lăuntrul nostru. Prin neveghere, templul trupului nostru poate deveni o peșteră de tâlhari sau o casă de negustorie, cum găsim la Ioan 2 cu 16 și Luca 19, Păcatul, spune Sfântul Bernard, omoară în sine pe Dumnezeu. Trupul nostru aparține lui Dumnezeu. El nu ne poate mântui fără trup, de aceea trebuie să îl dăm zilnic, ca el să-l folosească așa cum știe mai bine. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, să dăm lui Dumnezeu de bunăvoie ceea ce oricum tot trebuie să-i dăm prin moarte. Dacă n-ar fi fost nevoie de trup în lucrarea mântuirii și dacă Dumnezeu n-ar fi vrut să-l mântuie, atunci cuvântul lui Dumnezeu nu s-ar fi făcut trup, spune Sfântul Irineu. Iar Tertulian zice, trupul este baza mântuirii. Dragii mei, prin trupul nostru lucrează Dumnezeu la mântuirea altor suflete, de aceea trebuie să i dăm în întregime și tot timpul, ca să fie templu în care să-i placă să locuiască. În versetele următoare, versetele 19-20, citim, Voi nu mai sunteți ai voștri deci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Dacă am ajuns la descoperirea că noi, credincioșii, suntem un locaș al lui Dumnezeu, trebuie să reînnoim zilnic predarea noastră în stăpânirea lui, pentru că nu mai suntem ai noștri nicio o clipă. Zice Asterie Alamasei, noi creștinii nu mai suntem stăpânii noștri proprii, ci administratorii ființei noastre. Domnul Iisus este stăpânul nostru pentru că El ne-a răscumpărat cu un preț așa de mare, cu însăși viața Lui, pe care și-a dat-o ca jertfă pentru izbăvirea noastră. Vorbind despre acest mare preț, fericitul Augustin zicea că Răscumpărarea oamenilor s-a ridicat la un preț atât de mare încât se pare că omul prețuiește cât însuși Dumnezeu. Și Sfântul Vasile cel Mare sublinează limpede acest adevăr când zice Cei care au fost chemați să slujească Domnului au fost mai întâi izbăviți din robia vrăjmașului plătind răscumpărarea lor cu scump sângele său.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 Răspunsul. E adevărat că în ceea ce ne privește pe noi am fost mântuiți în dar, însă din partea Domnului a trebuit să plătească un preț mare ca să ne cumpere, deci mântuirea nu lucrarea noastră, ci este a lui, că l-a costat mult, nouă însă ne-a dat-o în dar. În privința aceasta, americanii au o zicală foarte interesantă, The Freedom is not free. Libertatea nu este gratuită, spun ei, cineva s-a bătut pentru ea și este adevărat că s-a vărsat mult sânge pentru a se ajunge la libertatea de care se bucură astăzi Statele Unite. Tot așa este și cu mântuirea, mântuirea noastră nu este gratuită, a costat un preț foarte mare pe Domnul Isus. Noi am primit-o în dar, dar să nu uităm, ea a costat foarte mult. Așadar, ați fost cumpărați cu un preț. Nu e destul faptul că am ajuns să știm prin credință că am fost răscumpărați de Domnul Isus. Nu e destul că ne-am întors odată la Dumnezeu și că ne-am pocăit atunci de păcatele noastre. Nu e destul că ne-am alipit de una din adunările creștine. Nu e destul numai cu atât. Trebuie să urmeze un pas mai important, consacrarea, predarea, dăruirea noastră de plină față de Domnul Isus Hristos. Convertirea, adică întoarcerea la Dumnezeu, este primul pas în viața noastră cea nouă. Dar consacrarea noastră, predarea noastră de bunăvoie și conștient, predarea totală în stăpânirea Domnului Isus, este al doilea pas pe care noi trebuie să-l facem. Așa după cum a fost o zi a convertirii noastre, tot așa trebuie să fie o zi a consacrării noastre când noi cedăm toate drepturile asupra noastră și ne supunem domniei absolute a lui Hristos. Da, trebuie să existe o zi când fără rezerve noi predăm totul Domnului nostru pe noi înșine, familia, averea, ocupațiile, timpul și apoi acea zi trebuie să fie urmată de alte zile și în fiecare zi să ne predăm tot mai mult pe noi înșine. Această predare de noi înșine lui Dumnezeu este o lucrare de fapt care durează pe tot parcursul vieții noastre. Tot ce suntem și tot ce avem devine al lui ca să stăm de aici înainte în întregime la dispoziția lui. Tot timpul noi trebuie să învățăm că nu mai suntem ai noștri stăpâni și nu mai administratori, atât este partea noastră. Noi administrăm tot ceea ce avem în caritate de administratori ai Lui Dumnezeu. Până când domnia Lui Hristos nu este un lucru pe deplin așezat, stabilit în inimile noastre, până atunci Duhul Sfânt nu poate lucra cu adevărat și efectiv în viețile noastre. El ne poate cârmui viețile numai atunci când îi se încredințează controlul absolut. Dacă nu-i dăm autoritate absolută acolo, Duhul Sfânt poate fi prezent, dar nu poate fi activ în lucrare. Puterea lui e împiedicată. Toți cei care s-au întors la Dumnezeu au Duhul Sfânt, dar Duhul Sfânt nu lucrează la desăvârșirea lor decât atunci când urmează al doilea pas și anume consacrarea de plină în stăpânirea Domnului Isus răscumpărătorul lor. Duhul Sfânt lucrează, operează numai în sectoarele vieții în care îi dăm voie să lucreze. Numai când ne dăruim de plin și pentru totdeauna în stăpânirea Mântuitorului nostru, se arată cu adevărat viața Lui în noi și suntem folositori tuturor celor cu care venim în legătură. Când nu mai trăim pentru noi înșine, atunci avem veșnicia în noi. Atunci simțim cu adevărat fericirea libertății. Suntem liberi și veșnici numai pe măsura predării noastre Domnului Iisus Hristos. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru care sunt ale Lui Dumnezeu. Iată treapta cea mai înaltă pe care trebuie să o atingă orice răscumpărat al Domnului Iisus, orice copil al Lui Dumnezeu. Proslăvirea lui Dumnezeu La sfârșitul vieții sale pământești, Domnul Isus spunea Tatălui Ceresc Eu te-am proslăvit pe pământ, am făcut lucrarea, am isprăvit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Ioan 17, versetul 4 Viața creștină normală este numai aceea care proslăvește pe Dumnezeu în toate laturile ei și în tot timpul. Să-mi pun necurmat întrebarea în tot ce vreau să fac, și anume, se proslăvește Dumnezeu prin aceasta? Abia atunci voi fi păzit de multe păcate și căderi, iar trăirea mea va fi necurmat cu roadă plăcută. Numai într-o viață predată în întregime Domnului Isus și care împlinește în totul voia Lui, se proslăvește cu adevărat Dumnezeu. Iubiți ascultători, ce altceva am putea face pe pământ mai demn de numele de om decât să proslăvim numele lui Dumnezeu prin viața și trăirea noastră? Să facă Domnul Dumnezeu ca grijă aceasta să ne preocupe de cum deschidem ochii în zorii zilei și până seara când obosiți de truda zilei îi închidem din nou pentru somnul binefăcător al nopții. Să ne ajute Domnul Dumnezeu să primim această mare vrednicie de care ne-a făcut parte prin Domnul Iisus Hristos ca toată umblarea noastră, gândurile noastre, planurile noastre, aspirațiile noastre, vorbele noastre, simțămintele, sentimentele și resentimentele noastre, lucrările noastre, umblările noastre, privirile noastre, prin toate acestea să avem o singură țintă, să urmărim un singur lucru, să fie slăvit numele lui Dumnezeu. Nimic nu poate fi mai de valoare decât această sfântă și nobilă preocupare prin care cu adevărat ne merităm atunci numele de om Privitor în sus. Cu prilejul acesta aducem la cunoștință, iubiti ascultători, încheierea programului c 4 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ce altă urare mai minunată v-aș putea face decât ca binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu care așteaptă grămadă sus în cer să fie peste noi? Să fie partea fiecăruia care își va deschide poala să le primească, a fiecăruia care va ridica mâinile în sus spre cer în rugăciune și adorare către Dumnezeu și să le poată primi toate acestea pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. Aleluia, We'll share in their